Клементина Попович Боярська. Про що розповідало море? Тихий тихий вечір сховалось сонце, в важким повітрі почувалося щось чулне, за гори по небу випливала величезна олов'яна хмара, і, мов талява, сунулась на море, би спершу бажаючи покрити собою старий приморський город з його щоденною суєтою суєт. Усе начебто притихло, сподіваючись на щось одно тільки синє море злегесенька хвилюється, і хвилями своїми б'ючись об обмурований берег, одноманітно, жалібно шумить. Присів я трохи відпочити на березі, заслухався прибоя і ніби задрімав під одноманітний його плеск. Іди води вне сталося зі мною. Здавалось мені, що море не шумить. А стиха сумно само собою розмовляє про минуле, немов само собі пригадує про те, чому воно було колись-то свідком. Заслухався і зацікавився з тією розмовою. Багато знає синє море з того, що вже давним-давно минуло. Так давно, що тільки де-не-де зоставило свої сліди. Такі, наприклад, як руїни тої башти, що своїми бійницями позирає на нього сумно не одну вже сотню років. В ній тепер по вечорах оркестра грає, а колись, хоч і давним-давно, вона була кріпостю генуестям, всесвітнім крамарям і дукарям. Та все пройшло, вже із Генуї тільки назвиско зосталось, все йде, все минає, віки минули, все змінилось. І городом, і баштою тією заволоділи бусурмени, Зробивши ній невільнічий головний ринок. Скільки горя, скільки муки, Скільки зойків чуло море від тих невільників Сердех, А що вже поту на галерах, Та сліз з очей їх полилось. Про те й згадувати тяжко. Хто ж були ті невільники? Хто ж були ті бранці і бранки? Який народ? Яка країна постачала серде гусе пекло. Здебільш Україна, Русь давала дітей своїх туди на охвіру, Тобто на жертву. За волю, віру і дурний свій хист. Вона, бачу, все в спілку лізла, То до ляха, то до турка, А більш усього до москаля. Дурна, дурна, гомоніло море, Багато придбала. Багато взяла на сам кинеть із дурним зінком весь мир здивувала з москалем у спілці і йому на радість ляха задавила та й тільки то зінкові ж хоч пам'ятник поставила єдина й неділі моя росія а тебе ж чим віддячила вона тільки й того, що декого з твоїх дітей у свою рідню перевернула, панів між ними наплодила, зробила з них помєщиков, і степи твої неоглядні загарбавши, мов власне своє добро навік роздарувала. Та ще кому, хоч би ж твоїм таки перевертням, за дідівські та батьківські заслуги, А то ні моті грекам, А найбільше своїм під ніжкам світлого престола, Що сіпали тебе та рвали, мов, ті пси. Ой, Боже, милий, скільки ж крові Пролила Україна Русь за вольну волю! Коли б земля ту кров вернула, то степом річка простяглась, не менша, як Дніпро славута. І що ж із того всього вийшло? Чим скінчилась боротьба? Нічого і нічим. Усе те. За що славетні прадіди терпіли муки, за що на тортури, на кару твердо йшли, за віщо голови животи свої складали, дурні батьки і їх мізерні діти занедбали пригноблені і повернули в нівіщо мізерні правнуки славетних прадідів завзятих. У що ви обернулись? В покірних, лагідних челядників того уряду, в чиїх руках волочите тепер своє безчасне життя. Все віддали ви на хвіру благонадійності похвальній народність, прадідівську славу і рідні звичаї свої. Вже скоро й мову віддасте. Ту саму мову, якою й москаль, і ляг колись користувались. В якої ж нагороди за все це сподівались ви для себе? Гадали, мабуть, так, що за покірність та лагоду насиплють вам повні кишені земних благ. А вийшло, що ячку розстанні з вас зняли ляхи москаль люблять покірність перший через цю покірність і живих вас жили витягав а другий краще умудрився на самкинець добрався до вашої душі що подієш? навіть скаржитись не можна нехто будь себе витворяє не британець, не німець і не турок, а свій же брат, єдиновірний славянин. Це не те, що у врешенні на ляха німець напосів. Там можна на весь світ було кричати. Та й кричали ж. Не тільки лях, але й москаль кричав. «Що вчинок той до Бога вопіє, а на нього сам Бог вопіт? Та він того не чує. Чудно робиться на світі. Чи так воно й далі буде? Ні, не повинно це статись. Не може бути, щоб народ, який служив заборолом для інших, перевівся ні на що». Не може бути, щоб від нього загарбали його добро, міцний дух, живучі сили, його духове життя? Навіщо ж він боровся за волю? Навіщо борони віру? Навіщо конав у неволі? Навіщо кров'ю поливав лани, степи широко полі? Невже тільки на те? Щоб дати можність панувати іншим. О, ні, то була б така неправда, Що розсілася б земля, І гори рушилися б предковічні. Отоді б уже каміння возопило. Скінчило море свою мову. Амінь! Да буде так. Загуркотіло небо, мигнувши блискавкою грізно. Залунав над морем грім. За гори зірвалась буря, і зашуміло синє море, а далі заревло мов дикий звір, і чулась у тімреві погроза. Кому? Неправді. І всьому тому, що існує неправдою. 1903 рік. Читала Лілія Мироненко.